Поставили на верхнім кінці Боричева узвоза Многокупольне чудо Михайлівський золотоверхий собор. Розкішними будуваннями Князі, мов би, хотіли відкупитися Від своїх святих за те, Що не до кінця ще прийняли Принесене з-за моря благочестя І з дивною впертістю Далі носили свої язичницькі імена І не день, не рік а в які цілі аж до Батиєвого нашестя на Київ і на Русь. Незбагненне розполовинення душ, яке можна було б пояснити хіба що неусвідомленим, а може саме свідомим, захистом проти візантійського лицемірства, яке прийшло на Русь з новою вірою. Феномен у нашій історичній науці, власне, ще зовсім не досліджений. Але нам йдеться про інше. Мстислав, син Мономаха, ставши великим князем київським, одразу, мов фараон свою піраміду, починає споруджувати собор на честь свого святого. Християнське ім'я Мстислава – Федір. Отже, собор носить ім'я святого Федора Тирона. Цей собор, мов би, замикав трикутник Володимирова Города, Десятинна церква, Михайлівський Золотоверхий собор і собор святого Федора Тирона. Князі змагалися між собою і розмірами священних будов і їхнім внутрішнім убранством фрески, мозаїки, ікони, дорогоцінні сосуди, плащаниці, корогви, репіди. Звісно ж, жоден із князів не міг передбачити, яку зловісну роль доведеться зіграти споруджуваному ним собору в діях Києва. Десятина церква завалилася, поховавши під своїми уламками тисячі киян, які рятувалися в ній від дикої орди Батиєвої. Михайлівський золотоверхий собор став першою жертвою неписьменного більшовика Постишева. В газетах повідомлялося про висадження собору в повітря і про вивезення 24 тисяч возів сміття, присланого Сталіном на Україну для понищення її народу і всіх його цінностей. Собор Святого Федора, хоч і збудований найпізніше в цьому княжому трикутнику, Став злим омином Києва найперше, вже 1147 року, коли збунтовані кияни, нехтуючи правом притулку, вторглися до святині і схопили там князя Ігоря, що молився перед святими іконами, витягнули його з храму і вбили безпричинно, безглуздо і жорстоко. Злочин цей був. Такий невластивий для лагідних киян, що вражений літописець, порушуючи усталену традицію лаконізму і стриманості, переважну частину так званого «Київського літопису» присвятив ретельному опису подій 1147 року. Відтоді про собор святого Федора не було ніяких згадок. Коли після поразки Богданового війська під Берестечком Київ захопив литовський гетьман Радзивіл, допалюючи ще недопалені і донищуючи ще недонищене, але перед тим пустивши поперед себе голландського художника Вестерфельда, щоб той зробив замалюнки для історії, то Київ постав перед черговими загарбниками у своїх тисячолітніх руїнах, назвати які ніхто із сущих там не міг. Вже в наш час навіть такий великий знавець, як професор Моргилевський, зробив висновок, що змальовані Вестерфельдом кам'яні аркади – це залишки древньої опасані, яка оточувала Софійський собор. Насправді ж це були цілком очевидно залишки собору Святого Федора, цієї споруди загадкової і зловісної для Києва.